Tisztelem az életed, a családod, ne aggódj miatt. Én már amúgy sem szülhetek, mondta a szemtelenülés, felhajtotta a csésze alján a lévő kávét.